A tavai hó. Milyen szépen szállingózik. Ámolyog a levegőben, tűnődik, szórakozottan megfordul egy másik behely után, biztos a nőnemű az illető. Darabig követi, aztán meggondolja a dolgot. Á, ezek a mai lányok, gondolja. Hol találok köztük tisztát, mint a hó? Lódul egyet, neki megy az ablakomnak, csodálkozva megtapad. Hópehely Gyönyörű fölösleg, váratlan ajándék, meglepetés, ingyen öröm, porcukor a keserves kemény földgombóc tetejére, hogy marcipánnak képzeld, ami alatta van. Hópehely Könnyelműség, futó boldogság, fehér parányi békegalambja, pirinyó fehér kendő, amit szordon ellenséged, dél és halál pillanatnyi hangulata lobogtat utánad. Annyi időt sincs, hogy felejrá, Magad is kitűzöd a zászlót, Már nincs sehol. Örök törvényt hirdető hatszögű kristály Megvillan és eltűnik. Mire leírtam, mire elolvasod, Talán magja sincs már sehol. Csodálkozva kérded, Mit akarok a hótól, A hótól, a tavai hótól, A tegnapi hótól, A pillanat előtti hótól. Képét, ha festenéd, be sem fejezhetnéd, a fotografáló lencsese érjútól. éri utól. Nem újságírónak való téma. Egy óra múlva talán már nem időszerű. Víjon versében dermed csak örök életüvé. Meuson lénés d'antan. Tavai hó. És mégis, tegnap délelőtt, mintha a fülem káprázott volna. Egy irodában veszekedtem valamiért, és akkor bejött egy kékzubonyos hivatalnok, és mérgesen rászólt valakire. Fuchs, hol van a tavalyi hó? És Fuchs nem nézett rá csodálkozva, nem vont vállatt, hanem igen tárgyilagosan és üzletszerűen, fel se nézve azt felelte. Fent a harmadik rekezben, már mondtam a kellékesnek. Egy pillanatra azt hittem viccelnek, vagy halandzsáznak. Aztán ráeszméltem, hogy a népszerű operetszínház irodájában vagyok, ahol egy teletábrázoló darabot újítanak fel. Itt még megvan, használható állapotban, gyakorlati, nem átvitt értelemben, mint a költő rémei közt. Ó, halhatatlan művészet!